Kefalín musel objektivně přiznat, že to mohlo dopadnout hůř. Kapitán Domkář se však přes veškerou nenávist a zlobu zachoval milosrdně. Novým domovem vojína Kefalína se stalo pošumavské městečko Sušice. V prostoru kasáren se zděnými budovami stál dlouhý dřevěný barák napuštěný hnědým olejem a v něm sídlilo asi 60 čistokrevných ptpáků. Někteří z nich sloužili už od založení útvaru PTP a všichni měli o Vánocích odejít do civilu. Velitelem byl poručík Hrubec. Jehož snahou bylo víc ošemetné situace se zdravou kůží. Na jedné straně se v jednom kuse chvěl ostav své podivuhodné jednotky, neboť se u ní mohlo stát kdykoliv cokoliv. Nemenší nebezpečí mu pak hrozilo ze strany velitelů bojových jednotek, kterým byly Pt. páci trnem v oku a své averze si vylévali i na jejich představeném. Zejména neradi viděli, když černí baroni vypráskali z hospody příslušníky elitních útraví. – Chlapci, vzdychal poručík nešťastně, proč bijete statečné ochránce našich hranic? Uvědomte si, že se to dá vykládat všelijak. Přece se chcete, mládenci, dostat domů. Ale jeho slova nepadala na úrodnou půdu. Chlápci mu už dávno přerostli přes hlavu a jestliže u jednotky nevládla naprostá anarchie, bylo to pouze díky několika výrazným individualitám z řad mužstva, které nenápadně kormidlovali pt. páckou loď směrem k civilnímu přístavu. Poručík Hrubec byl natolik inteligentní, že se nepokoušel oslabovat přirozenou autoritu světem prošlých mazáků, když mu už chyběla autorita vlastní Doufal, že ten měsíc do civilu bude opravdu měsícem posledním a že tentokrát všichni obdrží generální pardon. Sám si zakoupil Krejčovskou míru a každý večer s nepopsatelnou úlevou odstřihl jeden centimetr. Neměl to chudák snadné. Ne. Nebyl z to zajistit spořádaný odchod na pracoviště, tím méně pak příchod do kasáren a důstojníci bojových jednotek přímo šíleli, když viděli hlouček zarostlých, zarputilých vagabundů oblečených do modrých německých uniformem, jak se zvolna, leč suveréně plouží městem. Zejména generál Mandel P.T. páky přímo nenáviděl a při pouhé zmínce o nich se o něho pokoušel a mok. Vyprávilo se o něm, jak se chystal na kontrolu kasáren a nevzal si sebou osobní zbraň. Vaše pistole, soudru generále, upozornil ho jeho pobočník, ale generál rozhodně zavrtil hlavou. Děkuji, ale je docela možné, že ve městě potkám PTPáka a nejsem si jist, jestli bych se dovedlo vládnout. Na přijetí v Sušici si kefalín nemohl stěžovat. Vyfasoval dlouhatánský německý kabát, rukavice, ušanku a chlebník na brzdu se špekem. Potom bez jakékoliv diskriminace vyrazil s ostatními nastaveniště, což bylo několik bytovek pro důstojníky na kraji města. Ale na stavbě se Kefalín ani neohřál. Chvíli přehazoval písek a pak ho mistr vybral do party, která měla v přílehlých ulicích kopat kanály. Za chvíli se zdejchnem na Ranč U, oznámil mu vojnštíka. Ranč U, divil se Kefalín. To je nějaká putika, Štika se zachechtal. Však uvidíš a určitě se ti tam bude líbit. A sotva mistr zmizel z dohledu, zavelel. Jdeme. Proběhli příčnou ulicí a zastavili se před domkem, na kterém vysela tabulka kolářství. Jeden z posledních českých soukrovníků upozornil na Štika. Pevně doufám, že ho aspoň do těch vánoc neznárodněji. Kefalín stále nechápal, oč běží. Tím méně mu bylo jasné, co má soukromé kolářství společného s rančem. Štika však otevřel dvířka do zahrádky a bez nejmenšího zaváhání zamířil k dílně. Kefalín ho si s tými rozpaky následoval, vstoupili dovnitř. Zdravíčko, mistře, zahalekal Štika. Vedu vám fungnový oko v boje. Kefalin žasl, ale pochopil. V prostorné dílně, jejíž podlaha byla vystlána hebkými hoblovačkami, to opravdu jako na ranči vypadalo. Mezi stroji volně pobíhali králíci, morčata, pes a kočka. U stěny leželo několik vojínů a četlo rodokapsy nebo podobné duševní poživatiny. Buď zdrav, podával ke ruku mr. kolář. Někam se usadit Já si na ty vaše výložky potrpím. Mám tam už čtvrtý rok syna, jenže ten je až v Ostravě. Co bys těl ke čtení? mistr má bohatý sortiment literatury, vysvětloval štíka. A to takový, jakou dneska už neslyženeš. No, něco mám, pravil mistr skromně. Všechny rodokapsy, rozruchy, běvoký západy, víkendy, skoro všechny krásné romány, všechny večery pod lampou. Z tom šarkovek mi chybí jedna, bafalobilky jsou kompletní. Tamhle v těch dvou skříních jsou všechny ty kovbojky, které u nás vyšly. V lodním kufru, jsou detektivky. Pokud bys měl zájem o jinou brakovou literaturu, mám složenou na dvou půdách. Jestli si mistře můžu vybrat, tak bych si dal detektivečku, prohlásil Kefalín. A pohodlně se složil do měkkých pilin. Sotva tak učinil, přihopkal k němu králík a o nohy se mu otřela kočka. A už to byl mistr s náručí kliftonek. Hm, je vidět, že jsi vzdělanec, řekl uznale kolář. Vzdělanci si žádají detektivky nebo pornografii, zatímco ostatní dávají přednost kov bojkám, kalendářům, eventuálně pirátské literatuře. Jo, já ovšem rád vyhovím všem. Kefalina sice poněkud mrzilo, že zcela zapomněl na erotickou literaturu, ale ostýchal se dodatečně o ní požádat. Bustil se tedy do Leona Kliftna a musel uznat, že pracovní doba takto strávená má něco do sebe. Za chvíli přišla usměvavá kolářova žena a přinášela čaj a buchty s mákem. Boji se na ně z díky vrhli a pak se znovu ponořili do víru krvavých historií z divokého západu či z jiných neméně romantických končín. Na kefalína působil u jako opiát. Trávil v hoblinách nadbrakovou literaturou téměř celou pracovní dobu a nezřídka se mu nechtělo vstávat, ani když už byl čas jít na večeři. Mr. Kolářský ho v jeho vášní podporoval a hodná mistrová měla vždy po ruce něco k snědku. Jednou, když opět zůstal na ranči U přes čas. Vracel se kefalin kvapně do kasáren, zachumlal se do modrého zimníku, ušanku si zavázal pod bradou na dva uzle a spěchal se vyspat do lágru. V okamžiku, kdy přecházel po mostě přes otavu, ucítil, jak ho někdo prudce popadl za límec. Ty kurvo ptepacka, slyšel zlostný hlas. Ty svině reakcionářka, ty špinavej lupiči, ty štěnice armány, koho už chceš zdravit, když nechceš zdravit generála, ty pacholku Solenej! Kefalinovi se podařilo pootočit hlavu a spatřil generála Mandela na pokraji těžkého záchvatu šílenství. Jeho tvář byla stažena vztekem a vytřeštěné oči hrozily vypadnutím z důlků. Co to máš na sobě, prase esesácký? Na všechny si posvítím. Já to vaše reakcionářský hnízdo vyplením, že se nebudete stačí divit. Já vám ukážu vy paraziti a tobě především ty lumpety, parchante. Poněkud se při tom projevu vyčerpal a je také možné, že se mu opravdu z kefalína udělal špatně. Jisté je, že tak náhle, jak začal, tak přestal. Zahrozil ještě kefalinovi pěstí na znamení toho, že spor nepovažuje za skončený a pak nečekaně odpochodoval do tmy. Kefalín zpomalil krok. A začal usilovně uvažovat, jak se má zachovat v dané situaci. Věděl, že když nic nepodnikne a generál si promluví s poručíkem hrubcem, bude z toho pořádná basa. A sedět v sušici ubojového útvaru pod kontrolou místních důstojníků nebyl žádný med. Téhle krajní situaci je třeba stůj co stůj zamezit. Pod úkladném rozboru všech možností se Kefalín rozhodl k odvážnému, ale jedině možnému řešení. Sotva přišel do tábora, zaklepal na dveře velitelovi kanceláře. Vstupte, řekl poručík hrubec žalostným hlasem, zřejmě v předtuše dalšího průšvěhu. Kefalín tedy vstoupil. Co Sotru poručíku, Pojen Kefalín, dovolte mi s vámi promluvit. Poručík se na něho podíval nešťastně. Nemůže to počkat, mě vám nějak není dobře. Je to důležitá věc, druhou poručíku, řekl Kefalín. Myslím, že je nutné ji okamžitě řešit. Zase něco okamžitě řešit, mračil se Poručík. Řekl jsem tak jenom člověk, Kefalin. Mějte ke mně ohledy. Nikomu jsem nikdy neublížil, proti nikomu nic nemám. Nechte mě dejchat Kefalin. Já přece na nikomu nic nechci akorát tu špetku klidu. Co poručíku, nedal se vyrušit kefalín. Dnes jsem pracoval dvě hodiny přes čas. To je přece vaše povinnost Kefalin vělkl poručík. Jste příslušníkem pracovního útvaru, tudíž pracujete. Podobné stížnosti neberu na vědomí. Odejděte, kefalin, dejte mi pokoj. To není všecko, obránil se, Kefalin. To hlavně teprve přijde. Když jsem se vracel domů, potklal jsem generála Mandela a měl jsem s ním konflikt. Cože? Vy jste měl konflikt s generálem? A to si myslíte, že já to zpravím? Já se jenom poručí Kefalin, S tímhle si pálit prsty nemohu, ani nechci. Nevím, co se stalo a vůbec mě to nezajímá. Jisté je, že vás musím potrestat, tak vás tedy trestám. Máte sedm dní zastřené vazby, Kefalin. Spokojen? Vůbec ne. Protože soudru generál mi řekl, že jsem kurva PTPácká, svině reakcionářská, prase sesácké a celou řadu dalších nadávek. No vidíte, takhle jsme na psání. S tím se chlapče nenájí dělat. Ale já s tím chci něco dělat. Budu generála Mandela žalovat a proto jsem přišel za vámi. Učili jsme se, že je při stížnosti nutno postupovat služebním postupem. Žádám vás soudru poručíku, aby má stížnost byla předána ministru národní obrany Alexej Čepičkovi. Cože? Zbláznil jste se? Splnul jste od Zvyšně vy prostý vojna navíc příslušník pracovního útvaru si chcete stěžovat na generála. Nejenže chci, ale taky budu. Mojenské řády mi k tomu dávají plné právo. Poručík si položil hlavu do dlaní a delší dobu mlčel. Kefalín, žádejte ode mne cokoliv? Jenom ne tohle. Víte vy vůbec, kdo je generál Mandel? Ten by nás oba rozšláp jako červy. Proti němu nic nezmůžete, pochopte to. Čest mám jenom jednu, řekl patetický Kefalín. A na tu mi nesmí sahat ani generál. Nejsem špinavý lupič, štěnice armády, ani pacholek na solenej. Vlastníma rukama buduju hodnoty socialistické společnosti. Soudruh ministr jistě uzná? Nic neuzná! Vaše představy kefalín neodpovídají skutečnosti. Vojin si nemůže stěžovat na generála, protože generál je tak vysoko, že jeho jednání je z dola obtížné, neli vůbec nemožné odpovědně posoudit. Vyřešíme to takhle, kefalín. Já zruším trest sedmi dnů zostřené vazby, který jsem vám před chvíli udělil, a vy zapomenete na to, že se vás soudru generál dotkl. Kefalin zavrtěl hlavou. S tím soudruhu poručíku nemohu souhlasit. Pravil klidně, lež důrazně. Nemáme přece jiné řády pro prosté vojáky a jiné pro generály. Jestliže se generál nechová jako soudruh, jaký pak vy jste pro něho soudruh? Pro generála je soudruh zase jenom generál. Takový je život Kefalina, vy ho nepředěláte, směřte se s tím a bude vám líp. Bohužel, musím trvat na svém. A znovu vás od druhého poručíku žádám, abyste moji stížnost na generála Mandela urychleně předal na vyšší místa. Poručík hrubec zašermoval rukama a začal přecházet po pokoji. Bylo vidět, že v něm zraje nějaké závažné rozhodnutí. Když dozrálo, zastavil se, sevřel rukama lenou židle a pravil. Kefalín, vy máte nervy v kýmlu. Potřebujete si, chlapče, odpočinout. Napíšu vám tři dny dovolenky a v Praze na ten nešťastný konflikt se soudruhem generálem jistě zapomenete. Nejlepší spojení máte raním autobusem. Jede, já vím, kývl spokojeně. Vyjíždí ve třištětě na štěři z hor. Ve studentské koleji v Hradební ulici, kam Kefalín jako při všech svých pražských návštěvách alespoň na chvíli zaskočil, nastaly zřetelné změny. Fučíků a meresjevů na nočních stolcích studentek ubývalo a naopak se zde objevovala hesla jako Člověk, to zní tvrdě, anebo citát jednoročního dobrovolníka Marka z Haškova Švejka Člověk si myslí, že je gigant, ale je hovno kamaráde. Jiří Sehnal měl sice několik zbrusu nových olejů, například stírání mraků, prováděné tzv. stěrnou mraků roku 1906 na Hulínsku, a Otakar Žebrák mu konkuroval neméně hodnotným dílem vytahování kolíku za žilinou, ale celková nálada byla hluboko pod normálem. Co si vyselo ve vzduchu?